Відповідь. Вона хапається руками за живіт і присідає, а двері засіяно дірочками, ніби хтось пустуючи бризнув чорної туші. Микола Сидорович підбігає до дівчини і пригортає її до себе. Вона ще жива, але невблаганно завмирає її пульс, хрипке клекотіння. Професор бачить нестримне розширення. І без того чорних її зіниць і останні рухи ніг, ніби дівчина втікає від смерті. Він охоплює її голову, але дівчина вже далеко від нього. Професор відчуває, як збігає по його тілу гарячий червоний струмочок її молодої крові, старе зеркало виблискує на підлозі зеленкуватими гострокутними скалками. Квітчастих шпалерах навпроти дверей він помічає дірки, в гітарі теж дірки, і мідні струни порвано. Вже й двері вивалили прикладами, рука коханої зі стуком падає на підлогу. Коли розлучаються двоє, за руки беруться вони. Ви розумієте, було це дуже давно, за часів Великої війни, коли у світі з'явилося надто багато Констаборів, вони зростали, мов гриби після дощу в різних землях, нещослена кількість Аушвіців, Біркенау, Бухенвальдів, Дахау, Треблінок. Для багатьох вас ці назви звучать як Фермопіли або Карфаген, іржаві руїни крематорії, мов розкопки міфічної Атлантиди, поглиненої часом та океаном. До одного з цих констаборів потрапив. Професор Микола Сидорович Холодний. В якомусь цей гаузі лишилася його сорочка з вишиваними квітами. І годинник потрапив до спеціального бункера, де мільйони годинників відсоковували сербський, французький, польський, російський час. Справжня ліга поневолених годинників. Надягли на професора Холодного смугасту куртку. Дали Кайло в руки. Марш-марш, професори! Його кидають у смердючий загін у блоці номер 12 на брудну солому поруч з сірим нордичним інтелігентом у смугастому вбранні. Сиві скроні рогові окуляри, знайомтесь. Доктор філософії Герхард Щульпнагель, великий знавець України. Його батько був керуючим цукровим заводом на Вінничині. Пан Герхард Щульпнагель до останнього часу працював у важливій інституції. Центр штале Ост Європа, що міститься в Берліні, Курс Фюстенштрасе 58. Пан Герхард Щульпнагель ховає на ніч свої смугасті штани під солом'яну підстилку, аби хоч трохи й випросувати їх, перш ніж з'явитися на плацу перед рапорт Фюрером. Пан Герхард Щульпнагель був незрівнянним співробітником української секції. Він блискуче орієнтувався в українському політичному еміграційному багні усіх цих 82 політичних партіях. В його картотеці містилися відомості про всіх політичних повій та політичних євнухів, розкиданих у 23 європейських борделях. О, незрівнянна картотека, Біблія новітніх часів, струнка система доносів, пліток, інтимної інформації, лянсованих фотографій. О велике диво ХХ століття, система папірців, до яких, мов комахи, пришпилені люди, назавжди, навічно. Але пан Герхард Штюльпнагель припустився величезної помилки. Одного разу при черговій перевірці у нього виявили ОСД. Ви спитаєте, що таке ОСД? Одна самостійна думка, непередбачена і не затверджена імперським управлінням безпеки. Ось що таке ОСД. Її вистачило для того, щоб дати підзад цьому сірому занудливому інтелігентику. Марш-марш, доктора філософії! Прожектори на вежах освітлюють тобі путь, струм високої напруги вказує тобі напрямок, іди до своєї високої мети, до того крематорію з темно-червоної цегли, до закоптюженого димаря, крізь який ти вилитиш у небо, у низьке безжалісне небо і станеш хмарою, докторе філософії Гергарде щюльп А поки що працюй, бери, Кайло, працюй, свиняче рило, в ім'я тієї імперії, яку ти створив, падлюко, один з найстаріших членів НСДАП, плюгавцю, учасник історичного повстання в Нюнхені, «Лайно собаче! Ти заснував цю велику і непереможну імперію, тепер їж її, жири, ковтайце, це, шайзе сволото! Отримуй свою порцію ударів гумовою палицею по голові, це допомагає складним процесам мислення болотяний солдате Герхарте штюльп -Нагелю. Довбали у двох з холодним мерзлу землю, гавкали в тумані вівчарки, Варта грілася біля вогнищ, а вони заглиблювалися в мерзлу землю, кидали крижані грудки на ноші і несли їх метрів за двісті зсипати в ярд. Довбали вони цей колодязь рік, другий, третій, аж голова Миколи Сидоровича вкрилася сивим мохом.